Зав'язувало над землею в'язь, то не треба тривожити її. Лелич знов заклекотів і стріпанув крилами. Кого ж він побачив? Раптом тихенько-тихенько скрипнули від вулиці ворота, і хтось увійшов на її подвір'я. Лиха людина. Та що ж у неї красти? Хіба що душу, так і її встигли обікрасти. А невідомий увійшов у тінь, потім з'явився перед дверима, підвів руку, щоб постукати, але не постукав. Понад призьбою дійшов до причілкового вікна, сів на призьбу і провів долонею по чолу, як проводять люди після важкої праці. Щось скорботне було і в цьому русі, і в усій постаті невідомого. «Та це ж він!» «Він!» – скрикнули душею, Стерла й почула в собі таку слабкість, що мусила вхопитися за ворітця за огудення, щоб не впасти. Чого ж він так тяжко сидить на призві? Чому не йде до хати? А може цей не стах? Так само тримаючись за воріця шорстку прохолоду батужиння, вона чи то запитала, чи покликала. «Сташе?» Чоловік стрепинувся одне з подіванки. Підвівся, пішов, а далі побіг, відкидаючи від обличчя шелест, вишень і місячну дрімоту на них. От і наближається він з синьої ночі, з місячної дрімоти, чи з метелиці, чи з років наближається його подив, його сум, його радість. Оксану, Оксаночко, старше, прийшов, прийшов... І через воріця охопив її руками. «Оксану...» І вона вперше побачила його сльози. Їх не вичулив з нього навіть присуд, а вичавило кохання до неї. Тепер Оксана почула, що і в ній стріпинулась не тільки жіноча жалість. «Прийшов, милий!» Вперше сказала йому це слово. «Спасибі, Оксаночко!» У Стаха уста. Виходить, він догадався, що зараз робиться з нею. Виходить, він знав, що раніше в неї не було до нього любові. А я думав, ти вже забула мене. Що ти, Сташ? І вона, як могла через воріця, обвилась навколо нього. Стах легко підняв Оксану над воріцями, притулив до себе, виціловуючи брови, уста витяг. «Сташ, хіба так можна?» – заборсилось у його дужих руках. «Чому ж не можна?» «Що хтось побачить?» І хай бачить!» «А як зурочить!» «Уже лукавить від радості і дивується своєму лукавству. Хіба до нього було ще якусь хвилю тому?» «Стах бережно опустив її на землю. Як же ти, Оксаночко? Як діти?» «Усі ми дуже скучили за тобою, усі, а Миколка й сьогодні згадував, і тебе, і твої черешні, завтра й підемо до неї. І ти та ще, назовсім прокинулась триву, назовсім заспокійливо поклав їй великі руки на плечі. І знаєш, я жильний. робив у тих лісах за трьох, та й провина ж моя не така, як ступач розписав, переглянули справу і відпустили до тебе, до дітей». «От і знову ми стримимось із ступачем!» Злово погасила радість на виду чоловіка. «Сташ, не думай про нього!» «А тому я маю не думати про тих, що виплочують нам гори? Хіба його для цього вчили по інститутах і тримають на посаді?» «Кинь про нього!» – притулились до чоловіка. «Кидаю!» – стах поліз правицею до внутрішньої кишені піджака. «Ось тобі коралі! Не дуже дорогі, та й не дешеві!» Обвивши її подарунком, думав, якщо забула мене, кину їх у татарський брід. А віддурний ти старш засміялось і притихли, чуючи на собі його подарунок, його руки, його чекання, любов. Потім, вбираючи одежу і пахощі купальського городу, вони підійшли до латки ячменю, що просвічувався тендітними вогниками маку. Оце ж тут щодни не згадувало тебе. Невже щодня не повірив страх, а очі аж засяяли. Згадувала і кликала. От я й повернувся на твій голос.